Un bano a la mà sempre val la pena eh, tenir-lo, encara que estiguem en un lloc molt ben acondicionat. Però el bano és una cosa que bo, el poses aquí al costat com el tinc en aquest moment i és fabulós, amb una paraula. O sigui, és antic, bueno, d'acord, un sistema antic, però és un sistema que també és actual. Bé, anem a veure. De què parlarem avui? De què parlarem avui? Ui. A veure, suposo que, o sigui, ja n han sentit parlar una miqueta, però val la pena doncs, parlar-ne una mica més. A veure, la mainada, els petitets, cada dia van més carregats per anar al col·legi. Que llibres, que llibretes, que, bueno, cada dia van més carregats. Hi ha escoles que prohibeixen portar la motxilla amb, amb rodes. Però bé, bueno, això cada col·legi té les seves idees, les seves coses. Però, verdaderament, si la mainada té que caminar molt, deu nhi do déu nhi perquè van carregats. Però, això és aquí. Però, si ens n'anem en lluny d'aquí, hi ha molts països, hi ha països, que nosaltres no ens en donem compte, que les criatures, per anar a aprendre una mica de llegir, escriure i tenir o sigui, un començament de pràctiques escolars, pobrets caminen, però molts, molts, molts, molts dies. Cada dia caminen. I alguns d'ells caminen per camins. Alguns altres pugen escales de corda per arribar a l'escola. Altres passen llocs amb aigua perquè no hi ha barques. O sigui, que la mainada... Vull dir, es passen moltes hores d'un cantó a l'altre per tenir unes hores per aprendre, pobrets, llegir, escriure. Però sabem que hi ha un problema també. Normalment aquests llocs on estem dient ara són llocs que tampoc hi ha electricitat. A Llavors, quan ve la nit, si per exemple, aquests petits o aquestes petites han arribat a casa després de caminar i d'anar d'un cantó a l'altre, arriben i... És de nit, ja no s'hi veuen per poder fer els pocs deures que els diguin a l'escola. Doncs per això ara hi ha una meravella, un invent meravellós, que és aquesta motxilla que se'n diu la motxilla de llum. Ha canviat la, la vida de més de 50.000 criatures. Estem parlant de llocs a l'Àfrica. Són nens, són nenes que van és igual pel camí per la, per la muntanya per on siguin i com que a casa seva no hi ha electricitat ni en els carrers tampoc n'hi ha les famílies tampoc poden comprar espelmes no tenen tampoc lampes d'oli, per exemple hi va haver una persona que va anar-hi i va veure, mare de Déu, com pot ser que aquestes criatures pobretes es passen el dia caminant i caminant i quan els hi donen una mica de deures no els poden ni fer perquè quan arriben a casa ja és de nit i no s'hi veuen i quan tornen a marxar al matí ja no han tingut temps. Aleshores, amb una paraula, aquesta persona, que no és única ara ja perquè ja n'han sortit d'altres, aquesta persona, que era un tal alberista o ocomiant que es diu, doncs va idear un tipus de motxiles que aparentment, és una motxila igual que porten tota la mainada. Però està preparada perquè porta un receptor de la llum. Normalment a l'Àfrica no ens hem d'engaganyar i ha no unes hores de sol i sol fort fort Si hi ha pluja, sí, venen les pluja molt fortes Però si hi ha sol, també és molt fort bon, mentre, mentre la Mainada camina amb les motxiles O sigui, va entrant el sol Va carregant-se I què passa? Què passa? És com una placa, una placa solar Que agafa la força, l'energia de la llum I quan arriben a casa, es posen la motxilla al costat mateix d'allà al lloc on volen fer els deures i els hi dona la llum suficient per tres hores més o menys, 2 hores i mitja, tres hores, que aquestes 2 hores i mitja es pot fer per ells sols o per la família, però tenen llum. Això obrirà tantes avantatges en moltes coses. Ja n'han sortit d'altres persones, aquesta ha sigut la primera, però ja n'han sortit d'altres que amb una mica de diferència de la primera, n'estan fent d'altres per a altres països. Que ara les primeres han sigut per anar a l'escola. Sí. Que després les pròximes que hi hagin seran per altres coses que en aquest moment no els sabem també. Perquè com sempre, com sempre un primer pas és el més, diguéssim, difícil. Després es van perfeccionant les coses i això, això passa amb tot, eh? amb tot, amb les operacions, amb tot. Doncs pot ser una meravella. Pot ser bueno, amb famílies que pobrets estan d'aquesta manera, sense gens de llum a la nit, amb llocs perillosos. Pot ser la salvació de molts moments de la vida. De molts moments de la vida. Aquests nens i aquestes nenes porten la motxilla. Ara s'està pensant que, no és, com que ha sortit per les criatures, igual que hi ha, sobretot l'Àfrica i aquests llocs que caminen moltíssim la gent per anar a buscar aigua, per anar a buscar... És que sempre estan caminant. També s'està pensant en fer un tipus motxila, que no sigui motxila, però que sigui penjat a l'esquena i també recollir diguéssim, l'energia solar per altres coses. I això què vol dir? Que potser d'entre poc temps, gràcies a aquest invent, hauran solucionat molt i molts problemes. Molts problemes. Perquè, fins i tot, fins i tot, hi han ara mateix, hi ha camps de... Quan hi ha hagut, per exemple, un problema que s'ha enfonsat un lloc que hi ha hagut una inundació però queden pobrets, no tenen ajuda pràcticament de ningú sí que tenen ajuda però no arriba les ajudes no arriben doncs segur que després d'aquest invent d'aquest invent ens sortiran d'altres que ajudaran moltíssim en aquesta pobra gent que no tenen altre mitjà que el que pugui sortir ara és que clar, estem tan acostumats a que ho tenim tot que no ens en donem compte. Però és que no sols per això, és que fins i tot, per exemple, imagina'ns una operació, una persona que ha pres mal, amb llocs que no hi ha llum, llocs que no hi ha res. Home, si tens un tipus de motxilla, que diu motxilla, el que sigui, que durant el dia el carreguem, i si som tres de família, o som cinc de família, que hi ha països d'aquests que són molta colla, si tots té una càrrega d'energia, doncs podem ajudar a molts llocs, però en molts i molts i molts llocs. Està bé de tant en tant que hi hagin persones que van a veure els llocs de dificultats que hi ha pel món i que se'ls doni, que se se'ls obri una idea. Una idea. No sé si se'n recorden que vaig fer un programa que amb uns eh, camps de refugiats que no hi havia llums en lloc, absolutament en lloc, en lloc en lloc. Van descobrir un sistema per donar llum a un tipus de bombeta, dic un tipus perquè tampoc és igual com una bombeta d'aquestes que tenim nosaltres i va haver hi unes persones o una persona, la primera que va ser, perquè després pues, també hi havien d'altres, una persona i no fa gaire això, eh? que va descobrir que posant un tipus de, de, cucs, de cucs a dins el, a les letrines, o sigui, al lloc de fer pis i necessitats, que no eren, no són ni lavabos, ni són bates, ni són res, són com unes comunes, es van, des, van descobrir que posant-hi uns cucs especials que havien trobat a terra, tot això és el que diem, la necessitat fa miracles, no? els van posar dins o sigui, al lloc d'on totes les necessitats, que s'ho mengessin. I al mateix temps això donava... O sigui, havia... Si no se'n recorden, el tornaré a fer al programa, si m'ho demanen, amb molt de gust. I això va fer que, a més d'eliminar o sigui, la descarga de la persona, o sigui, donar força a una llum perquè hi hagués una sola bombeta, tipus bombeta en el lloc on naven les nenes i les noies. Per què? Perquè si no era tan fosc que s'hi trobaven els nois, les noies, les nenes, i era un caos, perquè hi hagués una mica de llum, que ve una nena, que ve una senyora, que ve el que sigui, deixar-les entrar primer lo que sigui i això també va ser, si ho volen, ho tornaré a repetir en un altre programa, no hi ha cap problema però el que vull dir que la necessitat fa miracles eh? moltes vegades estem tan mal acostumats a les coses que no n'inventem cap de nova però, verdament, on es fan invents és allà on hi ha una necessitat per el que sigui més ben demostrat que això és que hi ha poques coses com aquesta els crios van amb la motxilla caminen el que tinguin que caminar igual caminen dos quilòmetres que en caminen tres com caminen quatre, pobrets a la tornada altra vegada van carregant l'energia quan arriben a casa a menys per ells tenen la seva necessitat de poder-hi veure per fer els deures no tenen excusa que s'obre temps, diguéssim, i tenen llum doncs tot això pels pares però si ara diuen que també ho faran per les, sobretot per tota la gent que treballa i que camina moltes hores per anar a buscar aigua i totes aquestes coses també ho faran que portaran? Portaran la motxilla darrere arribaran a casa i portaran la llum, l'electricitat que no hi ha electricitat però la llum per veure-s'hi verdaderament, o sigui, hi han coses que són per aplaudir són coses que jo crec que es mereixerien un premi un premi, perquè a vegades donem premis i Vera, un premi perquè són coses que poden obrir les portes més difícils d'avui dia bé, res més per, per avui recordin que és la motxilla que diuen que il·luminen el futur per què? Pues perquè verdaderament no aquesta motxilla, és totes les que vindran a darrere o més ben preparades o unes altres formes per poder-les posar a l'esquena, al peu o a la cama, jo què sé el que pot sortir d'aquí o sí sigui que és una meravella és algo que s'ha d'aplaudir a la primera persona que va fer l'invent i les altres doncs, van perfeccionant gràcies per estar amb tots nosaltres des d'aquí, amics i amigues els envio aquella abraçada tan gran i aquell petó que no pot faltar mai fins al dia vinent adeu, adeu, adeu fins al dia vinent Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell la cultura a l'abast de la mà